Вартовий, пізнавши Дмитрія, сказав, що татари підвезли пороки зовсім близько. «Пороки? Нехай пробують і ці стіни!» Дмитрій поволі посувався вздовж стіни. З голови не виходила думка про русака і його матір. «Чи залишаться вони живими? Чи хто колись знайде так дбайливо принесені ними речі, «Коваля Василя!» На світанку відновився грюкіт пороків, і всі зрозуміли, що кволі стіни довго не витримають. Вже й стріли всі вийшли, нічим було відганяти татар. Дмитрій знав, що за стінами скупчувались татарські сотні, мов круки витіли вони на здобич. Колоди впали під ударами пороків. Дмитрій, перебігши невелику відстань від стін до церкви, став між воїнами. Закриваючись щитами, вони відбивали татар мечами, лунали вигуки Браття, за рус життя своє кладемо. Бий супостата. Дмитрій мечем розкраїв голову татарину, що необережно підбіг до нього з занесеною кривою шаблею. Відступати киянам уже нікуди, за спиною церковні стіни, де знайшли собі притулок діти і жінки, а перед очима ворог Упав нічого не промовивши соцький, Татарину вигнав йому груди меч. Дмитрій нахилився підтягти вбитого до своїх ніг, щоб його не топтали вороги, і не помітив, як, причаївшись збоку, Пінулися на нього три татарини і повалили на землю. Берюй, зареглатав, піймали, живого піймали. Він хотів відзначитися перед батиєм. Це був його перший подвиг. Дмитрія схопили на руки і понесли. Він не розумів нічого. Тільки коли вже очуняв, відчув, що руки і ноги зв'язані, лежав на підбозі. Над ним схилився високий татарин, із цікавістю розглядав руського багатура. Це був Берюй. Він махнув рукою. Два нукери підбігли і, розв'язавши ноги, підвели Дмитрія. Берюй сказав, щоб полоненого вели за ним. І вже не чув жахливого гуркоту Дмитрій. Не бачив, як завалилася десятинна церква під тягарем людських тіл. Скрізь були кияни в цій церкві. І на хорах, і на дахові, і на горищах. Їх було стільки, що стіни не могли витримати і розсунулися, поховавши під уламками тисячі жінок з дітьми стариків. Батухан не війшов у жоден київський будинок. Тільки його юрту, захищаючи від пронизливого вітру, перенесли ближче до мурів Софії. Сюди й поспішав Берюй з найдорожчою здобиччю. Тургауди, що стояли в дворяди біля входу в юрту, схрестили копія, шлях закрита. Берюй показав їм пайдзу, і копія зразу піднялись. З юрти війнуло теплом. Вправні китайські будівничі зробили для Батухана дивну пічку, і її возили скрізь у походах. Вона добре гріла, і дим... Не стелився по юрті, а виходив десь за стінками. У великих світильниках горіло дорогоцінне масло. Хто посміє його заощаджувати для завойовника всього світу? Батухан сидів на низькому троні, підібавши ноги, спираючись руками на золоті поруччя. Берюй, штовхнув перед собою Дмитрія і схилив голову. «Слово твоє!» Великий Батухан, дійшло до вух твоїх воїнів. Руки їхні зберегли воєводу Киваменського. Я його захопив у полон і привів перед твої очі живим. Батухан усміхнувся до Берюя. Це була ознака ханової милості. Берюй упав на коліна і поплазував до трону. Йому звичайному тисячнику випала велика честь поцілувати кінчик ханського чобота. Батий підняв руку. Прихований складками матерії, виринув незримий Тургауд. Батухан наказав привести перекладача Ти стоїш перед покорителем усього світу, великим Батуханом. Він тобі дарує життя, почав перекладач. Дарує за твою хоробрість. Скажи йому, скажи йому, додав Батухан, якби він був татар і йшов зі мною, я б його зробив правою рукою своєю. Скажи своєму ханові, повернувся Дмитрій до перекладача, як тільки потрапить зброя до моїх рук, я підніму цю зброю проти нього. Перекладач? Зблід таких слів він ще ніколи не говорив ханові. Жоден полонений так сміливо не відповідав ханові. Батий вп'явся очима в Дмитрієве обличчя. Перекладач злякано поглядав на Батия. «Що він сказав?» – гримнув Батий. «Передаю все до одного слова. Нічого не ховай». Бо накажу віддати тебе Тургаудам. Це означало найсуворіший присуд, Бо на кару Тургаудам віддавав тільки сам хан. Перекладач, заїкаючись, повторив Дмитріві слова. Батухан засміявся, вдоволений сміливою відповіддю. Заберіть узького воєводу, Залізні кайдани закуйте і стережіть щоб ці кайдани не впали з його рук. Я йому дарую життя за хоробрість і сміливість. Везти його з нашим військом. У Києві більше вже нічого робити. Батиріві шакали, обшукали кожний закуток, все попідбирали, поскладали на вози.